Den 28 februari fullbordas elektrifieringen av norra stambanan. Boden mottala. Idag klockan 11.45 på tidtabellsenlig minut körde det första eltåget på sträckan jörn in på Boden centralstation. Och därmed är den sista elektrifieringslänken Trelleborg-riksgränsen sammanfogad. Den 28 februari 1942 det är kanske en lika stor märkesdag för Boden och Norrbotten som den augustidag 1894, då gamle kongoskar Oskar invigde stambanan här. Reporter Karl-Åke Wadsten. Linjen Trelleborg-Riksgränsen är drygt 200 mil. Det svenska järnvägarnas hela elnät är nu nära 500 mil.